Ackerfeld Hotel. Gőholmen egy kis sziget Szvatzjörlandet északi partja mentén. A Narkevas Energia AB a 60-as években a kormány támogatásával egy kísérleti erőművet épített itt, hogy vezeték nélküli energiaátvitel tegyenek lehetővé az apró elfeledett földdarabon. Stabil és gazdaságilag fenntartható elektromos áramátvitelt próbáltak létrehozni a Bona reaktor és a Gőholmeni állomás között. A 80-as évekre még csak csekély eredményeket tudtak felmutatni, de a működtetési költségek relatíve alacsonyak voltak, így továbbra is megkapták a támogatást. A sziget egyetlen állandó lakosa és gondviselője Axel Akerfeld volt, egy torz, madár ijesztőszerű vénember, aki egy 28 négyzetméteres fészerben lakott az állomás mellett. Talente a jégen keresztül gyakran átmentünk a szigetre. Átérve, keresztül kellett küzdeni magunkat a mély havon a nyaralók között. Mire megérkeztél az állomásra, a lábad már lüktetett a hidegtől, a csuklódat pedig kidörzsölte a kesztyű széle de Axel forró csokiai és sütjei megérték a fáradtságot. Az Ackerfeld Hotel, ahogyan Axel hívta, 1994 novemberéig tartott nyitva, amikor egy felrobbanó elektroncső kioltotta a gondnok életét. Nem sokkal ezután lebontották az állomást.